Я, здається, з божеволів, подумалася, але надто добре все пам'ятаю і міркую надто логічно, як для божевільного, і ставлю питання нарешті і аналізую відповіді. Для чогось цей чоловік бреше мені? Може він теж у змові з бандою, існування якої я припускаю? Але в чому суть цієї грандіозної містифікації? Ходімо, бо вже потяг має прибути. Перебив мої думки черговий. Ми вийшли на двір. Сьогодні, як ніколи, мені було страшенно холодно. З зарого вокзальчика вирвався вітер. Шарпнув за поли тоненької куртки, «Навіщо, Валерії, телющитися такої погоди, бо зна куди? Це забути Богом дивне місто серед лісів, де люди брехливі і невідомо чим залякані». І раптом я подумав, доки ми переходили колії, «А може це доля? Чи Бог посилає мені Валерію, аби вона забрала мене з цієї діри?» Але й на неї тут чигає небезпека. І, може, порятунок і мій, і її в тому, щоб поїхати геть звідси, доки не пізно. Доки ще є шанс. Доки ще є шанс, повторив я подумки і спіткнувся об платформу перед колією, на яку от-от мав прибути потяг. Він заблимав здалеку. Наближався поволі, і тут я відчув, як мені нестримно хочеться стати посеред колії і спинити величезного, грімкотливого змія, чи самому кинутися під нього. «Кого ви зустрічаєте?» – спитав черговий. «Однокурсницю», – сказав я, а далі спитав, де може спинитися десятий вагон. «Приблизно отам», – показав черговий. Я подякував і рушив на те місце, куди він показував. Черговий чомусь і собі рушив за мною. Потяг проте наближався. Черговий став за спиною, і я відчував його дихання на потилиці. «Невже він хоче мене штовхнути?» – подумав я. «Ви можете повезти свою даму до мене, Несподівано прошептав черговий у самісіньке вухо. «Я вам дам ключі, якщо потяг, звісно, зупиниться. Він, бува, не зупиняється». «Це справді був би вихід», – подумав я і оглянувся. Його очі блищали у темряві. Потяг пригальмовував. Черговий насувався на мене, мов справді збирався штовхнути. Божевільні вони тут усі чи що, подумав я. Черговий проте не рухався, лише щось шепотів, а що за гуркотом не розчути. Промайнув повз нас тепловоз, один, другий, ось уже й десятий вагон. Я кинувся за ним. Крізь вікно я побачив, як хтось рухається коридором вздовж купе, наче знайомий силует, а ніби не Валерія, їх двоє. Невже Валерія приїхала з кимось? Та це ж, напевне, провідниця, подумав я, і мало не впав на бігу. Вже не біг, а стояв. Кого ж мені нагадував той силует? Тим часом, Потяг спинився і майже відразу відчинилися двері. В них з'явилася жінка. Я відразу впізнав її, кинувся знову бігти, і жінка побачила мене, приглушено скрикнула і мало не впала зі східців, та я притримав її. Валерія пахла такими чудовими парфумами, була такою зворушливо заспаною, і тепло домашньою, що я не втримався, припав до її щуки, вдихнув її напівзабуті та, як виявилося, все ще бентежні для мене пахощі, і несподівано відчув себе захищеним від усього цього світу з його дощами і вітрами, брехливими людьми і незрозумілими смертями» вітер вітрище?» – сказала Валерія, так само тулячись до мене. «У вас тут завжди такий вітер?» «Не завжди, але буває». Потяг тим часом рушив. Нас обдало ще більшим вітром. Валерія провела поглядом по даленілі, тепер мовби примарні вогники і сказала. «До речі, любий, провідниця вагона, в якому я їхала – «Знає тебе. Мене?» Щось неприємно кольнуло в грудях легенько, але я добре відчув цей дотик гострої-гострої голки. Гострої «Так, тебе. Ми випадково розговорилися. Я сказала, що їду в Старовишню до гарного знайомого. І уяви собі, вона виявилася родом з цього містечка». А коли я розповіла, що ти працюєш у суді, вона пригадала, що ти в серпні теж їхав у її вагоні Та чого ж ми стоїмо? Ходімо, а то я замерзну Я підхопив її невеличку валізку, і ми рушили Я ледве переставляв ноги